Odată, un pădurar bătrân care locuia într-o căsuță la marginea unui codru mare și des. Bătrânul era tare trist, fiindcă rămăsese singur în viață. Nu demult îl părăsise bătrânica lui, alături de care a trăit mulți ani în bună înțelegere. Copii nu avea. Singura lui mânghiere era un cal care l ajuta la treburile casei. Cu el care căra vreascuri din pădure, ara grădina din preajma casei unde avea sădite tot felul de legume. Își iubea mult calul și, adeseori, își depăna alături de el amintirile. Dar iată că, într-o seară, calul pe care îl lăsase să pască de unul singur în codru, nu s-a mai întors în grajd. Îngrijorat, porni în zorii zilei următoare să-l caute. După puțin timp, a avut bucuria să-l găsească. Era culcat pe iarbă alături de un copil mic pe care îl încălzea cu suflarea lui. Pădurarul s-a bucurat mult văzând copilul și, luându-l în brațe, porni cu el spre casă, mângâind calul pentru bunătatea lui. Băiețelul era tare frumosel și creștea așa de repede că, numai după un an, s-a făcut un voi mic de toată frumusețea. Era înalt, cu ochi albaștri și plete blonde aurii, obraj rumen și fața albă ca spuma mării. Și pe cât era de voinic, pe atât era de harnic. Bătrânul pădurar îl privea cu admirație și uimire și tare mândru mai era de acel pe care îl numea peciorului. Îi dăduse numele de Făt Frumos, voinicul Codrubei. Și acesta nu-și desmințea numele. Tăia lemne, împrejmui curtea cu un gard înalt și trainic, sădi pomi în grădină și multe legume, așa că, în curând, toată gospodăria pădurarului era de nerecunoscut. Dar, iată că, într-o zi, întorcându-se din codru, făt frumos zise... Da, mă simt destul de voinic și aș vrea să-mi încerc puterile. Du-te, dragul tati, ai dreptate. E timpul să-ți vezi și tutăria. Eu da. te voi aștepta cu drag să te întorci. Voi căuta să smulg un copac din pământ și am să văd câți de tare. <fie> Te văd voios, fiul meu, da. ăsta-i semn bun Da, taică, dragă, am izbutit să dobor copacul cel gros Și acum mă simt în putere să plec în lumea largă Și să-mi găsesc un rost pe măsura mea Da, am să-mi caut mai întâi niște tovarăși să ți alegi cu băgare de seamă Așa voi face tată. Am să-i aleg după gustul meu Tovarăși de treabă cu care să-mi făptuiesc ceva de ispravă Cum nu s-a mai auzit Bine, fiul meu, voinic al codrului Îți urezi să-ți îndeplinești dorința. Iată, îți dau acest paloș cu care să te aperi de dușman de vei avea nevoie. Îți mulțumesc mult. Cred că o să-mi bine. Să ți minte însă, fă frumos, că munca și cinstea trebuie să-ți fie în drumarul vieții. Bine, rămâi sănătos, taică, și să te găsesc cu bine la întoarcerea mea. Mergi cu bine, fă mă ar prinde bine o de apă să împotoresc Oare ce să fie că vine apa asta cu atâta mână ea pe vremea asta secetoasă? Ia să merg eu în susul ei să aflu care este pricina. Și la uite O, omule! Ei, dar cu asta ți-ai găsit tu de jucat? E de ce năruiești munții și tulbureapele? Ia ca vorbă! Ce te privește de pe tine ce fac eu? Ăsta e meșteșugul meu! Da. Dar cine ești tu? Păi eu nu știi că mă cheamă Sfarmă-Piatră? Cu asta mă îndeledicesc eu și apoi să nu mi te împotrivești ca cuște Sfarm și pe tine. Pe mine? Da. Pe semne că tu nu ai auzit încă de făt frumos voinicul codrului. Ba, ba, ba, ba, chiar că n-am auzit. cine nu mai fi și asta! Nu cum vă fi tu. Da, da, da, da. Văd, văd că-ți vine a râde. Dar îndată am să te fac eu să te satur da. de râs. O să-ți arăt eu cine sunt, ia hai la luptă, să vedem care pe care îl înfrânge. Da, bucuros, asta așteptam și eu, dar spune cum în luptă dreaptă să ne luptăm, O sabii să tăiem. Ba, în luptă dreaptă, că asta arată adevărata vitejie. Bine, bine, bine, bine, bine, așa să fie, hai. <sus> zici, Acum că te-am scufundat până la gât, n-am decât să-ți capul cu palul nu! nu, nu, nu asta? Sau recunoști nu recunoști puterea, a? Trebuie să mă dau un frâng și să te rog să mă iert, să făd frumos pentru Sper. trofia. Și-am avut-o de -a măsura cu tine, voi voinicul cu Spune, mi te supui? De-acum mă prind să-ți fiu aproape ca un frate de cruce și-ți voi da ascultare la tot ce-mi vei porunci. Bine. bine, te iert. Da, cum să rutăm paloșul? Și jurăm credință, maleg să ți fiu frate de cruce și credincios până la moarte. Bine, bine. Hai, hai, să pornim. Să vedem lumea și să i <sus> să facem ceva de ispravă cum nu s-a mai pomenit. Dar ce să fie oare? De ce sunt așa de strâm copaci ăștia? Da, o să vedem noi ce ciudățenie se petrece pe aici. Ce? ta-ta-ta-ta, ia uite, ia uite, un om care apucă un copac mare de vârf ta, ta, ta. și îl îndoaie ca să-și atârne cea unul și el și să-și pună mâncarea la foc. Ei, omule! Ei, de ce te-a apucat să sluțești copacii? Ei, ce tu cu ei? Ce te privește pe tine ce fac eu? Nu, dar cine ești tu? Nu știi că mă cheamă strâmbălemne și că eu asta fac toată ziua? O vrei să te strâm și pe tine? <laughs> auzi, pe mine vrei tu să mă strâmbi? Ei se vede că nu ai auzit încă de făt frumos voinicul codrului. Nici l am auzit și nici nu vreau să aud. Na, hai la luptă, hai! Ha? Ce am să te fac eu să auzi de făt frumos? Vrei din luptă să ne luptăm? Au din săbii să ne tăiem! Ba, din luptă, că e mai dreaptă! ia hai. Hai. Acum că ești înfrânt, ia să rutăm palosul și jurăm și tu credința. Mă răg să, să -ți fiu frate de cruce şi credincios spun la moarte. Hai, hai, hai haideți, fraților, să pornim toți trei la drum. A, în control, om. Mai întâi să trecem pe la meu. Să știe și el că acum am cu cine mă-ntovărăşim. Ziua bună, tate, dragă. Uite, iată că mi-am găsit doi tovarăși de drum, da. îndeajuns de puternici ca să izbândim să-l făptuim și noi ceva. Ceva cum nu mai fost când. Ziua bună, dragă fiule! Am venit să-mi au rămas bun și să-ți dau năfram asta. Când vei vedea că apar trei picături de sânge pe ea, să știi că atunci să la a greu. Și să vii să mă cauți. Du-te, fiul meu. Du-te unde-ți ceri inima și să vii sănătos. Să nu uiți sfatul pe care ți l-am dat Bine, rămâi cu bine Dai că drag Ia-te, uite, ia-te, uite, ia-te, uite Că să norează a Trebuie să ne adăpostim undeva E, este că se zărește o casă în depărtare Că bine, zici, ia Hai. să mergem într-acolo Ia, vezi, fără Ei, oameni buni Oameni buni, găzduiți, ne mergem de multă vreme și nu am găsit niciun de post! Suntem frâns de o Ia, știu, știu. Nu se aude niciun răspuns! Se pare că pe nu e nimeni, stricăm degeaba! Ia, hai să intrăm înăuntru și nu facem face niciun stricăciu! Da, da. Da, da. Oh, ce rântuială în casa asta și ce mâncăruri bune sunt pregătite pe masă. Da, da nu are cine să ne poftească să ne așezăm? Cum sunt eu de flământ și nu vine zi bine de om, tare aș vrea să mă așez și singur. Da, da, da, dar chiar așa o să facem. O să da. ne o spătăm și apoi da. ne vom descurca noi cu gazda. Îi vom vâna ceva Iar și da. nu va fi în pamat. Sunt tare bune mâncăruri să... de da. da. Cine le-o fi gătici? Da, o dată și odată. o să aflăm mâi și taina asta. Până atunci, acum că... Ne-am putorât foamea, să pornim la vânătoare și să răsplătim cât mai degrabă gazda. De trei zile nu o bine, dar. Gaza tot nu apare și cu toate astea mie mi se pare că bucatele nu mai sunt bune ca înainte, eu, eu cred că s pripite. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. e o taină la mijloc. No, no, no. I ia, ia rămâi tu strâmbă, da, ne eu? să vezi da, că ai da, pricina, cred că ne-o mă de la vânat da. să ne dai răspunsul. da, da. da. -me. Unde ești băi? Iată bă, băi ce dar oh! oh! cine te-a stulcit. în halul asta! După ce pleca s voi, n-a trecut multă vreme și a apărut un pocitanie, cu mâinile ca niște talgere, cu barba de un cod, cu capul ca o nucă și cu picioarele groase ca niște drugi. E, Și tu? Tu ce-ai făcut? Păi eu eram prefăcut într-o surcică și ascuns sub laviță. El m-a zărit și m-a lovit cu mutia unui topor. Apoi s-a așezat la masă și a mâncat pe săturate până a terminat toate bucate. De ce n-ai pus atunci mâna pe el? A dispărut cu la fulgerului. Apoi au apărut trei zâne. Și cu zânele ce s-a întâmplat? E, erau tare frumoase. Au așezat alte bucate și, și s-au făcut și ele nevăzute Cum? atât de repede că nu am apucat să prind pe niciuna din ele. om! Ăsta nu e altul decât statul palmă-barbă-cot. E meu mai mic de stat, dar foarte puternic. Eu văd că n-ai făcut nicio ispravă. Va rămâne mâine de veche, sfarma piatră Să vedem dacă el este mai priceput. Ha ha ha Eutele, și pe tine te Când am rămas singur, m-am prefăcut într-o pietricică și m-am ascuns tot sub În data a apărut pocitania de statul Palmă, Barbă, Cot, da. care a luat toporul și... Mamă, mă, mă, mă, mă, dar s-a ma la masă, s-au ospătat ma din plicire, ba... a S-a dus, s-a dus ca vântul <gri> trei zâni, au ieșit ca din pământ, au pregătit în grabă alte bucate, le-au așezat pe masă și până să puneau mâna pe l-ați înspărută. Că mocăiți, mai sândeți amândoi. Încerc vă mai mișcați voi atunci când aveți ceva de făcut. Băi, la ce vă folosește puterea? Dacă nu știți cum să să o folosiți la timpul potrivit. Am vreodice. să rămân eu de da. veche și o să mă străduiesc să-l prind pe zmeu. Mm -hmm. <fie> Te-am prins, pocitanie! pe vin eu de <fie> Petelor, petelor, fiți fără deamnă, v-ar scăpa des meu! O, ce fie! O, ce fie! <gătă -i> <gătă -i> voi, fraților, dar Ei. repede vă întors să război. Eee, eram nerăbdător să aflăm ce-ai făcut în lipsa noastră. Ei, uite, uite cine gătea bucatele. Uite-le uite astea frumoase da. cu care Acum vom sta la masă, că pe zmeul l-am potolit eu. Hai, hai, hai povestește-ne, povestește-ne și nu o s-au petrecut faptele. Când am auzit eu puțin zgomoceră dacă cineva se apropie, Așa, am prefăcut într-un paloș a -a. și m-am ascuns după ușă. Statul palmă barbă cot venea cu o falcă în cer și cu alta am pământ. Acum ai intrat pe ușă, am sărit din cu ei, mi-am luat iar în fățișoarea mea, l-am apucat de barbă și l-am scos afară din casă. Și ce ai făcut? E cum l-am varat cu barba în crepătura copacului gros din spatele casei, pe care mai întâi l-am despicat cu palosul. Așa că acum stă agățat acolo. acolo păi ce o să-i dau eu drumul! Eu <laughs> mutați-vă pe fereastră! E ce? Statu palmă, barbă, cop, se juie în o copacul a de barbă! <rani> Hei! <rani> ai smuls tu copacul, dar lasă că am să pun eu mâna -i iar pe tine și atunci n-ai să mai scapi! Am să-ți arăt eu cine se mai fac frumos! Să vin de acum într-un an la zmeilor, și atunci ne vom răpui! Bine, bine! <rani> acum când ne am scăpat de pocitanie! E timpul să ne căpătuim și noi. Că da, avem da. aici trei fete frumoase da. și vredice. Eu aleg Alături de, că... Alături de ele vom da. avea un drag fericit. Aleg no, no, că... no, eu aleg Eu am -o iau de soție pe cea mai mică, dacă și ea o vrea. Eu o iau pe cea mijlocie. Atunci eu aleg cea mai mare. Că nu... Noi ne-am sfătuit și am hotărât să fie așa cum da, ați ales așa voi, voi, nicio. Da, am scăpat de puterea zmeului cel rău. V-am strădui să vă ținem frumoase, tu vă în viață. Da. <gânt> <gânt> oh, e, acum, după ce am încest nunta asta de bomi, <gânt> <ia -te>, mami, <gânt> <gânt> <gânt> unde am poftit toți vecinii, da. e timpul să ne vedem da. de treburile da. noastre. Nu, nu, nu, uite, mâine în Zori vom pleca din nou la vânătoare. Haideți să facem curat în casă și apoi să pregătim bucatele, da? Așa, să ne apucăm de treaba, ce da? ce se aude? cine să fiu, are? Hai, noștri sunt în Așa! Hey guys, you know what? I'm going to make a video about this. I'm Văd că soţiile noastre au dispărut, Domnule, da, da, a, -a, Aici nu e decât mâna lui Statu Palmă -Barbă cot, a, care și a trimis pe cei trei feciori ai săi să ni le răpească. A, am auzit și eu că fiii lui sunt la fel de pociți și de răi ca și ea. Așa e, așa e. A a -a Se ajută cu el, astfel de năzbătii. Vom pleca de grabă să scăpăm zânele de sub puterea smeilor. a trecut anul și ne-a aproape de la Uite-l colo pe statul palmă, barbă, cot, cum stă în fruntea oastei lui. Numeroasă cât frunza și iarba. Toți mei ea pe noi ne așteaptă. Mai ce? Strâmbă Da? s-au adunat aici atât amar de oaste ca să ne întâmpine pe noi. Ea spune, cât crezi tu ca e să poți tăia din pociții ăștia? Atâți am să răpun din ei... Până-mi va ajunge sângele la brușit, atunci mor și eu. Ha? Dar tu sfarmă piatra, ce putere ai? Eu? Ha? Eu am să lupt până ce-mi va ajunge sângele la sub atunci am să mor și eu. Bine, fraților, uite, eu am să tai la zmei, până-mi va veni sângele pe deasupra paloșului Așa. și atunci am să mor și eu. Așa. Să pornim lupta pe viață și pe moarte da? și să nimicim luata asta de zmei. Dacă e așa, încep eu. S-a purtat vitejește, a potopit o groază de zvei, i-a trecut sângele de brun și așa cum am presimțit, se sfârșește viteazul strâmbălemne. A fost mai eu, Foarmă, piatră, ai căzut și tu ca un erou. s a ajuns sângele la subțior și ai pierit. Acum e rândul meu să împărgătionare. Fiul meu drag, când am văzut că apar pe năframă două picături de sânge, am înțeles... Că ești la grea Nanghii, am să te șterg, am să te șterg cu nefroama asta pe față și cred că îți vor reveni puterile. Îți mulțumesc din suflet, că dragă, că m-ai scăpat. Ai sosit la timp. meu zâmeului a fost atât de numeroasă că sânge revărsat de pe care i-am răpus s-a de vârful și meu și era gata să mă sting și eu. Sunt fericit, dragul tati, că ești iarăși teafăr. Acum mă simt din nou în stare să lup până la zdrobirea dușmanului. Dar te rog, dă-mi asta minunată să șterg frunțile fraților mei de cruce. Să-i readuc la viață. Da, uite, uite, văd că au început să respiri. Sunt fericit că văd iar lumina zilei. E minunat că suntem toți trei iarăși în da, viață. Față. Mulțumim bunului tău părinte că ne-a scăpat! Mulțumim. Acum hai, hai să terminăm de grabă cu pociții ăștia, că soțiile noastre sunt în mare primește în lăca zmeilor. Văd că, că încep să se rărească uitei cum se ascund de data ce au văzut că suntem iar tefe. <gătări> nu se mai vede niciunul, parcă au intrat în pământ. A da, cei care au scăpat cu viață s-au retras în lăcașul lor. Da, să căutăm gura ascunzătorii. <gătări> On... <gătări> On... <gătări> On... Ha ha, ia, ia to, ia to, ia to, ia Asta trebuie să fie. Ieș, eș un fel de scripete aici. Ia, ia, ia, ia. Să aruncăm niște crengi aprinse să vedem dacă iese vrono. Asta no. no, înseamnă că sunt undeva mai departe hai, hai, Ia coboară un întâi, sfarmă piatru iar vezi că nu mai poți înainta puturi de frânghe și noi o să te tragem în sus Da, hai, dați-mi rând da. Încet, încet, încet, încet ce Ce-i cu tine-s fauna, De ce ai sculturat așa de grabă, spune? Am auzit niște șuierături și urlete îngrozitoare și m-a speriat. Hai, hai, hai, stai, stai, stai. stai. E, e rândul tău, strâmbălemne, și nădăjduiești că tu n-ai să te temi. No, no. Hai să-i dăm drumul jos. Hai, încet, încet, încet, încet. Uite că trage și de de frânghie să scoate! scoatem, Hai, hai, hai, ce eu am pățit la fel O, da, fricoși mai sunteți Hai, am să cobor eu Dacă-mi voi scutura de frânghie Să mă lăsați mai afund Iar că nu voi mai scutura deloc, să știți că am ajuns Să mă așteptați până ce mă voi întoarce Cam să vin neapărat cu zânele Hai, hai, hai, N-a făcut niciun semn, înseamnă că a ajuns. Cred că acolo îi luptă crâncenă, dar nu-l vor învinge zmei pe făt frumos. și pe pocii Acum să văd unde sunt zănele. Oh, ce fericit, sunt fadul frumos care ai venit. Spune, mi rog, și mie cum s-au petrecut lucrurile. Dragă mea, am terminat cu zmei care vorbit. Așa? După ce m-am luptat cu primul meu încăpodul podul de aramă. Da? Am întâlnit pe al doilea, lângă de aramă, oh. iar lângă de aur din apropiere. Da? Pe ultimul care te-a răpit pe tine. Și ai repus pe toți trei. Dar cu zmeii pe care am văzut la intrare, ce s-a întâmplat? Acum, în lăcașul ăsta al lor, nu mai găsești picior de zmeu. E liniște ha! și pace. Ce bine îmi pare că am scăpat de zmei. Dar surorile mele, unde sunt acum? Ne așteaptă. Hai ha! să mergem ha! să le luăm. Da. Hai, hai, repede, hai, hai ha! ha! mai repede de aici. Hai, hai nu mai aveți, nu mai aveți de cine vă teme. Uite, uite intrarea în lăcașul zmeilor. Veți urca pe rând și... Apoi voi veni și eu. Viniți, da, strâmbă lemne și cu sfarmă piatră. Unde sunt? Ei vă vor scoate cu scripetele de aici. Hai, hai, hai, hai cea rețetă. mai mică primă. Da, Acum ai Acum ai rândul tău. Ce hai tu? Da, da, da. Hai. Hai. Acum ajuns, ai rămas hai. Hai. Hai. Așa. Acum e rândul meu, da? Am să fac o încercare. Am să pun un bolovan în locul meu. Ia stai. Uh. Am bănuit eu că sunteți nerecunoscătorii! nemernicilor! Mi-ați sărutat paloșul și mi-ați jurat credință și acum vreți să scăpați de mine? Am să ies eu de aici am să vă arăt atunci voi ce înseamnă călcarea jurământului. Uite, văd că se coboară iar Ah! Iată-și înăframă, are două picături de sânge pe ea. Iesem că a sosit tătucul meu. Acum mă urc încredere. Feciorul meu, drag. Taică, dragă, îți mulțumesc din inimă că m-ai scăpat din lăcașul meu. Tocmai mă cum se fac să ieși și eu. Uite, m-am înserinat la gândul că ai sosit din nou la timp. Numai calul m-a ajutat să te poți scoate atât de repede. Acum să mergem să-mi găsesc soția și să mă socotesc cu cei doi netrebnici. Făt frumos. Uite-o, uit tată, dragă, pe da. soția mea. Ce fericită-ți, făt frumos, că suntem iar împreună. Iată-i acolo și pe cei doi frați de cruce ai Da, da, da, m-au părăsit tocmai când aveam mai multă nevoie de ei. Au vrut chiar să mă prăpădească. Dar tu iartă-i, iartă-i. Ei au voit în felul acesta să-și redobândească libertatea. Să nu mai asculte de porunca ta, așa cum ți-au jurat când erau la Nanghie. Bine, bine. Ai, uite, vă iert, bine. dar n-am să uit, n-am să uit fapta voastră nesăbuită. Vă dezleg și de jurământ. Să știți că v-aș fi liberat de legământ și dacă nu mi-o cereați voi, mm. acum când v-ați căpătuit. Mulțumim foarte frumos, frumos că, că ne-ai Am vreau, vreau să fim fi iar împreună. Hai, hai, hai, duceți-vă cu bine. Eu nu mai am încredere în voi, mm. dar apucați-vă de muncă cinstită și rodnică. Uite tu. Tu, strâmbălemne, mm, El lasă mm. cu o pace-n pace, în pace nu, mai, nu i mai strâmba fără rost, fă ceva bun din ei. Îți voi urma sfatul, urma. Iar tu, tu, mai sfarmă piadă, da, care ia. e tot atât de voinic, ca strâmbă leme, nu mai înărui zadarnic da. munții și nu mai tulbura apele fără rost. Da. Clădește ceva! Da, da, da, da, da. așa voi faci, așa voi face. Îmi pare bine că v-ați hotărât să nu vă mai hotărât. tirosiți puterea. N-am Căutați să fiți folositori celor din jurul vostru. Cu vă doresc să fiți fericiți alături de soții de voi. Eu am să mă întorc cu soția mea și cu taica La căsuța unde am crescut Și unde vrem să trăim în liniște și pace Rămâneți cu bine! La revedere! După câțiva ani, bătrânul văd s-a stins din piață. La un gropat cu tristețe lângă un pom stufos din preajma casei, iar Făt Frumos și soția lui au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Ei au avut trei copii ai căror urmași trăiesc poate până în ziua de azi.